Nagyvárosi Délemák című műsorunk következik, urbanisztikai műhelybeszélgetés. Mai alkalommal, hajnalklárával, a Pécsi Egyetem tanárával beszélgetünk a fenntarthatóságról, a fenntartható városról, a közlekedés problémáiról, különös tekintettel arra, hogy szeptember 20-a, 21-e, sőt 22-e és egyesek szerint az autómentes nap lesz. Amint hallották, ezekkel az autókürtökkel ért véget a Bartók zene, a telefon másik oldalán pedig Hajnal Klára, Pécs Jó Egyetem reget. tanára. Jó reggelt kívánok meg. Akivel ugye az autó mentes nap kapcsán fogunk beszélgetni a Nagyvárosi Délemmák című műhelyi beszélgetés sorozatunkban. Urbanisztika azért a fő témánk, és neked is azt ez az egyik fő témád. Így van, így van, urbanisztika és társadalmi földre széken tanítok. Egy kicsit menjünk vissza az elejére. Amikor előzetesen beszélgettünk, akkor külön fölhívtad a figyelmemet, hogy kezdjük a beszélgetést mindenképpen azzal, hogy a fenntarthatóságról kell szót ejtenünk, anélkül talán nincs is értelme a beszélgetésünknek.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 igazság a miniszterelnök is, és a, a, a politika, az tulajdonképpen valami másról szól. Igen, no, igen ez nagyon-nagyon ez fontos, mert a mentarthatóság alatt a többére politika, gazdaság élet szereplői és a mindennapi emberek is arra gondolnak, hogy a jelenlegi trendeket tartsuk fenn, az átmeneti válságoktól kínjeljük meg magunkat. Olajár, és gabona ö, árak ingadozása, tősdeválságok, munkanélküliségi válságok. Hogy ezeket küszöböljük ki, és azt a fejlődési modellt, amit eddig az emberiség a lipari fordalomtól kezdve, de főleg a második világháború után nagyon sikeresen művelt, ezt tartsuk fönt. Na most nem erről van szó. Ugyanis a fenntartható fejlődés fogalma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 ez a kérdés a városok gondolatához, hiszen a városok azok ö, ö, ezt a kettőséget mutatják. Ugye nagyon sok ember számára a város az egy minőségi előrelépésnek a reményét jelenti. Nagyon sokan ezért költöztek a városba. Mások ellenben azt látják, hogy a városok iszonyatosan nagyján nőttek, és gyakorlatilag működésképtelenek. Húha, hát ez egy nagyon-nagyon bonyolult kérdés, mert ha azt nézem, hogy hogy mi a város, és aztán válaszolok a kérdésed, akkor azt kell mondani, hogy a város a minden, a civilizáció, annak hordozója, megtestesítője, generálója és erodálója. Valóban egyébként a város a falusi település formához képest összetettebb, bonyolultabb, integráltabb, komplexebb, sokkal jobban hordozza.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 Úgyhogy szükség van erre a kettősségre, erre a kapcsolatra, a művi környezetre és a természetre, ezt soha nem szabad elfelejtenünk. Na most, ma már olyan nagy városok vannak, amelyekből fizikailag és szinte alig bírunk ki és amelyekben egyre másra írtják a zöld felületeket, mert kell az autó szélesítéséhez, kell a parkolókhoz, kell a benzinkutakhoz, kellenek a plázákhoz, szupermarketekhez, meg egyéb ilyen dolgokhoz a terület, felület, és bizony, a, a fák az áldozatok, a parkok az áldozatok, a gyerekek természetes élettere és a, a, az az inspiráló környezet, amely tulajdonképpen meghatározva az ember számára. Na most a szakrédalom azt mondja, hogy azon teljesen lehet vitatkozni, hogy egy városnak mekkorának illene jónak lenni, mekkora létszám az ideális város, nincs ilyen. Ez kultúra függő, földrajzi környezet függő és nagyon-nagyon sok minden mástól függ. A Városban ugye a természet az most beköltözött a plázákban, meg az éttermekben, meg ö, olyan ja. helyekre. Néha nem is természet formájában, művirágok formájában. Tehát műtermészetet próbálnak. Igen. Művízeséssel, mű nem tudom milyen kaland fürdőkkel és a kell megvalósítani az emberek. Most amit te nekem elmondtál a város keletkezéséről, pontosabban a modern város keletkezéséről, nekem úgy tűnik, mintha azt tulajdonképpen egy kereskedelmi szempont áldozata lenne a város, tehát föltaláltak gépeket, föltaláltak dolgokat, ezen valaki pénzt akart keresni, valami újat talált kell, az emberek vágyát fölfokozta új dolgok irán, és egyszerűen, mintha az üzlet bekebelezte volna a várost. Hát igen, az üzlet egyébként nem csak a várost kebelezte, nem a természetet is maga alá ahogyan Polhányi fogalmazó szerint, és magát a társadalmat is magára gyúrta. Nem csak a város az áldozat, és nem csak a plázák mű szivárványai lassan. És hát ezt jó, hogyha kicsit alaposabban szemügyre vesszük, mert van rá időnk. A városok keletkezésével kapcsolatban mm. én nagyon szimpatizálok, és teljesen egyetőztek Manfred világjúrbanista, zseniális tudósnak a véleményével, aki azt mondja,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 és ez határozza meg az életüket, és ez határozza meg a, a városoknak a formai változásait, szerkezeti változásait, és bennem életünket is. Szeretném ezt a szakrális kezdetet valamiképpen megragadni konkrétan. Vegyünk két várost alapul. Az egyik, amiben teljes Pécs, a másik De. az pedig Budapest. Ugye amennyit én tudok róla, Pécs az valóban kimutathatóan egy szakrális vallási központként indult el, igen. és így lett egy város. Budapest esetében azonban ugye 1871-ben volt az egyesítés, hogy mikor? Na, a Na, mindegy. Budapest, uh, Budapest, Buda, de igen, minden esetre ö, több mint száz évvel ezelőtt, ö, akkor úgy tűnik, hogy már semmiféle szakrális célt nem követtek, hanem egyszerűen a gazdasági közigazgatási szempontból praktikusabbnak, kezelhetőbbnek tartották azt, hogy legyen egy nagy város, és ez egy jó jelképe lesz egy gazdaságilag fellendülőbe levő országnak, ami akkor Magyarország volt. Igen, ez így van. Természetesen a városok fejlődését nagyon-nagyon nehéz így tipizálni, és nem minden városra érvényes ez így főleg a, a későbbi dinamikával rendelkező városoknál, de kezdetként azért a, a budai oldalon ott voltak azok a, a, a, a megnyilvánulások, amelyek az ember letelepedését oda vonzották. Nagy Picsen ez jobban kiderül, mert a, a Bazlika környéki szakrálincstér az nagyon-nagyon sokáig megmaradt. Ez az ma az is dominál. Ma is dominál, így van. Ami nem mondható el, például a budapesti bazilikáról, hisz ez egy, egy autó, parkoló, fölé épített templomabb tulajdonképpen. Igen, igen, igen, ott, ott nagyon-nagyon belesimul, belevesz. Nem azt mondom, hogy észrevétlen, de háttérbe szorul. Itt nálunk egy kicsit, kicsit jobb, mert egyrészt a műemlékek, másrészt a tér, harmadrészt pedig az, hogy az országban, kicsit periférikus helyzetben van ez a város, víztől távol. Tehát egy sajátos történelmi fejlődési pályát írt be, és így a gazdaság fókusa mai napig is kívül esik ennek a térnek a hatósugarán, ugyanakkor viszont tehát kétségbe ejtően és aggasztóan nyomul erőre a bizniszvilág. Most képzeljétek el, hogy ugye a város, belváros egy része, az ókeresztény sírkamrákkal a világörökség része lett, és csodálatos műemléki együttes az ezt kiegészítő épületekkel, utcákkal, csontvári, mazareli, zsolnai, nagyon hangulatos terekkel, enteriürökkel, és, és ettől persze ezmétre egy bőhöm nagy, izé épül, lassan kész lesz egy óriási, óriási üzletház. A többiek szomszédságában, amelyek ugyanhogyan panganak, és az egész belvárosi atmoszférát keményen, keményen megcsorbítja. És tulajdonképpen ugye ez azt eredményezi, hogy ami a belvárosban ma ilyen pesgő, kisvárosi, kellemes élet, kicsi üzletek, azok, azokból el fogja vonni az embereket. A kereskedők, akik ott vannak, és ma nem csak egyszerűen kereskedők, hanem még egy bizonyos kulturális uh, színfoltot is uh, adnak, hiszen valami régi hagyománynak a, a mondjuk utódai, azok el fognak tűnni, és ezek a kis utcák, legfeljebb a turisták által látogatott, ilyen fényképezhető, valamikká válnak. De, De élet is. már nem nagyon lesz benne. De ha az élet elmegy, akkor a turisták is elmennek. Uh -huh. Én jártam olyan nyugati városokba, ahol a különböző okok miatt ennek a, ezeknek a történelmi belvárosoknak az utcáiból tényleg eltűnt az élet. A kereskedelem kiment a plázánkba, a lakók kiköltöztek kertvárosokba, és a turisták kábán, bínán értetlenül kavarogtak, és aztán szépen mentek a szállodákba velem együtt, mert, mert egyszerűen élet nélkül nem lehet elképzelni a dolgokat. Na most itt, itt nem csak arról van szó, hogy a turista szépen el fog menni, ez a legkevesebb, mert a turista az jön, megy hanem azok az emberek, akik a helyi kereskedelmet képviselik, ezeknek családjuk van. Életformát kellene föntartanunk, és tönkre mennek, és nem biztos, hogy van lehetőség újabb és újabb próbálkozásra. Jól tudjuk, hogy ezek a nagy bevásárlóközpontok a 100 létesített munkahely mellett körülbelül 120 130 tönkre tesznek. Tehát az azt jelenti, hogy az egy 20-30 os gazdasági Csökkenést jelent az egész város számára? Így, így van, így van, így van. A másik pedig, hogy a helyi lakosság számára a társadalmi élet megéréseinek lehetőségeit is csorbítják, mert ezek a kis belváros és érte utcák, az úgynevezett zsarki fűszeres, ezek intézmény, ez több, mint volt. Uh -huh. Ezek olyan lehetőségek a mindennapi életünk számára, ahol találkozhatunk ismerősökkel, barátokkal,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 és a sarki főszeres intézménye tudjon működni. Na de, de ez persze... nem okoz egy, hogy mondjam, politikai vitát, mert akik megépítették ezeket a plázákat, persze. azok rettenetes nagy gazdasági erőt és befolyást képviselnek. Persze, persze, persze, persze. Óriási a multinacional cégeknek a nyomulása és a hatalma. Nagyon nehéz velük szemben ellenállni, és csak azt hiszem, hogy egy rendkívül elkötelezett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 és ez egy egészségtelen jellegű folyamat, hiszen egy ilyen bevásárló központban az ember nem egy ö, zacskó ö, sütőporér, vagy ö, nem egy kiló almáér rohan be, hanem programként, akár félnapos, akár egész napos programként, és teljes bevásárlásra, ami kosárszámú áru, és hát ez bizony tömegközlekedési a gyalog hazacipelni nem, igen, lehet tehát olyan város alakítunk így ki, amelyben függővé tesszük az embereket a kocsiuktól. A zene után ezzel a témával fogjuk folytatni a beszélgetésünket. Jó, jó. jó. Nagyvárosi Dilemmák című műhelybeszélgetésünket, urbanisztikai sorozatunkat folytatjuk, hajnal Klárával beszélek. Haló Klára! Igen, igen, Ott vagy. vagyok. Ugyanis Pécset van, hisz a Pécs Egyetemen tanít, és ezért engedjék meg a hallgatók, hogy a hangunkkal próbáljuk a figyelmet fölhívni egymásra, hisz nem nézhetünk most egymásra, amit nagyon sajnálok de folytatjuk a beszélgetésünket, majd ismét egyszer fogunk találkozni. Ott tartottunk ugye, hogy a plázák nem csak egyszerűen tönkreteszik a meglévő kultúráját egy városnak, és ehelyett egy ilyen mesterséges pénz által irányított rendszert vezetnek be, hanem főleg miután betelepülnek a városok közepébe, a közlekedést teljes mértékig megváltoztatják, és az eddig is nehéz közlekedést elviselhetetlenni alakítják. Igen, visszatérve arra, hogy én itt a telefon túlsó oldalán ülök Pécsen, nagyon-nagyon nem bánom, mert a meccsek oldal a zöldövezetében lakok, és ez így aránylag kellemes és elviselhető, és szerencsére a házunk előtti úton több tömegközlekedési vonal is végigmegy, úgyhogy én nélkül meg tudom élni az életemet. Kellemesen, kényelmesen, csak nagyon ritkán szorolok rá, hogy De maxit De egy, egy budapesti ember egyre nehezebben teszi meg. Na most igen, én ezt Budapesten nem tehetném meg, hogy minden nap életem legnagyobb részét gyalogosan, legfeljebb, hogyha vásárcsarnakból cuccolom haza a több kiló zöldseget, gyümölcsöt, akkor busza, de alapjában véve gyalog, és úgy gyalog, hogy el tudok menni a munkahelyemre úgy, hogy fák alatt közlekedek. Képzeld el, hát ez fantasztikus. Na most azért ha tegyem hozzá, hogy a lakóhelyünk megválasztásában ez nagyon fontos szempont volt, sőt még a lányom iskolájának a megváltoztatása, mert a megválasztása szempontjából is figyelembe vettük, hogy mi az, ami zöld környezetben van, és a gyereknek a hangulatát javítja és kellemesen, gyalogosan elérhető, Tehát nem azt néztük, hogy melyik a legjobb gimnázium a városban, és akkor bepacirozni a kis csemetét. Erre De... van valami, bocsáss, még van valami olyan ö, tapasztalat, vagy akár felmérés, ami ezt igazolja, hogy azok a gyerekek, akik ugye a beton tömbök vagy szürke házfalak között töltik az életüket, azok talán depressziósabbak ahhozok képest, aki mondjuk egy ö, ö, kellemes természetes környezetből jön? Hát figyelj, én ezt nem tudom, mert ennek a témának az irodalmával így nem vagyok képben, hogy, hogy akkor a panel gyerekek és a depresszió. Én valószínűleg tartom, hogy láthatlanra, hogy van összefüggés, hogy kreatívabbak, nyitottabbak, dinamikusabbak ezek a gyerekek. A pedagógusok erre tesznek célzást elég gyakran, szintén ők is felmérések nélkül. Azt hiszem, hogy ehhez nem kell hókuszpók adatsor meg statisztika, hogy jó, sokkal jobban éreznek magunkat egy természetesebb környezetben, mint egy műviben, ami nem azt jelenti, hogy emberek ne lehetnének boldogok panel lakóterepekben. Örülnek neki, hogyha boldogok lennének, és legyenek is boldogok, nehogy emiatt most itt frustrálva éreknek magukat direkt, de biztos, hogy van befolyásolás, biztos, hogy, hogy van hatásom. Kell, hogy legyen. Kell, hogy legyen. A hol, holnap lesz ez a Ö, autómentes nap. Legalábbis Igen? Budapesten a holnapi napra ö, Aha, meg. Igen, azért nagyon érdekes, mert má, mai napra is van már program, ami erre kapcsolódik. Holnap ja. az itteni Fővárosi Önkormányzat az holnap teszi autómentes nappá, a napot mások 22-ig. Azt hiszem, akkor van a világnapja ennek? Um, vagy ez nem hét... egy világnap? Ez csak egy helyi eho, kezdeményezés? Tánap óbevallom, köszönképpen hmm. számomra nincs jelentősége. Jó. Na Annak csak körülök... azért, hogy, a, hogy esetleg az űrlakok mit látnak, hogy ezen a napon hirtelen a bolygó valóban kék, vált szürkében. Nem, nem. Nem, például tavalyi pécsi napon képzel el, hogy több autó volt a városban, mint uh, szokásos. Ennek részbeni magyarázatát uh, abban adják meg, hogy hétfői nap eleve többen vannak az utakon, mert a hétfőge után Hétfő reggel az ember hajlamosabb, lassabban kellni, és egy kicsit utcsogni, aztán akkor nem már gyorsan autóba, meg nagyobb dolgok intézéséhez. De mondjuk számomra ez egy kicsit így, így furcsa. Minden esetre olyan válaszokat is kaptunk a városból, hogy csak azért is autóval mentek azok, akik ezt személyes szabadságok korlátozásának élik, és nem probléma a számokra a városi közlekedés probléma rendszere, mert kis elegáns kocsijukba belülről kényelmesen zenit hallgat a lékondival, mintha nélkül elviselnek, sőt hazafele menet, még jól is esik 5-10 perc pihenni, annyival később érnek haza is annyival később kell bekapcsolódni a család életbe ez általános jeleség, főleg ez az utóbbi dolog, hogy az emberek nagyon este már nem sértnek haza, mert jobb még mindig a kocsiba ücsörögni egyedül mint otthon lenni én teljes mértékig egyetértek az autómentes nappal, sőt azzal, hogy tulajdonképpen az ember, Igen. ha lehet autó nélkül az egész életét, ugyanakkor mégis egy kis cinizmust is érzek abban, hogy egyetlen egy napot kinevezünk autómentes napnak, miközben legalábbis a Budapestet nézem, sem a tömegközlekedés nem érvez elsőbbséget, uh -huh. sem uh -huh. a város nem szervezik úgy, hogy az emberek odaköltözhessenek, ahol például dolgoznak, és ne kényszerüljenek arra, hogy 30-40-50 percet autózzanak. Olyan helyekre, ahova például tömegközlekedéssel például nem képesek eljutni, mert egy-egy fővonalon valószínűleg előnye van a tömegközlekedésnek, de egy kétmilliós városnak a teljes területét tekintve a többség gyakorlatilag komoly hátrányt szenved. Igen. Na most ezzel nem kell csodálkozni. Nyugati kultrára jellemző, hogy mindent egynapos, ilyen pánik -szerű alkalommal megpróbál elrendezni. Földnapja, víznapja, madrak és fák napja. Hát akkor ez legyen ez, és koki manki megcsináltuk, mertünk tovább. No, tehát, de ez a probléma egyébként sokkal fontosabb, mert a városok lassan működésképtelenné válnak. Milyenek a problémának a, a lényege az, hogy olyan városokat alakítottunk ki, vagy alakultak ki néha spontánné a tudatos tervezés hatására, amelyek intézményesítik az autófüggést. Tehát a városlakon nem tehet arról sokszor, hogy be kell, hogy üljön az autójába, mert öm, esetleg négy-öt átszállással a város túl felére, a munkahelyére, vagy bizonyos ügyet intézni vagy a gyerekére az iskolába, óvodába, akárhova elmenni, ilyen nagy távolságokat vesz igénybe, és ez nagyon-nagyon strapás volna. A bevásárló központok pedig ezt a kifejezetten a növelik, hisz azokat általában kitelepítik most már azért a város szélért, de ez meg Igen. olyan messzire, hogy oda meg nehéz Igen. legyen eljutni más járművel. Így van. Így van, ugyanis ekkor alapterület a belvárosokban már nem áll rendelkezésre, Parkolókkal, ami nagyon-nagyon fontos ezeknek a bevásárló központoknak, hogy megfelelő léptékű parkolójuk legyen, különben tényleg nem lehet megcsinálni az életüket. Így tehát rá kényszerülő a városlakó, hogy kocsival közlekedjen, mert a város szerkezet olyan. Na most a városnak négy alapfunkciója van durván, az egyik a lakó funkció, hogy van, ahol lakunk, alszunk, élünk, van munkahely funkciója, van szolgáltató funkciója, és van egy úgynevezett pihenő, rekreációs funkciója. Na most ezt a négy funkciót a város többnyire négy eltérő helyen nyújtja az emberek számára, egy cikcakozunk reggeltől estig. Na most a modern városok, tehát a nyugati típusú városok nagy része a fejlesztési időszakot a funkcionalista a várostervezés szellemében élete meg, aminek annak idején volt létjogosultsága, de lényege az volt, hogy ezeket a funkciókat külön-külön. Építse meg, tehát legyen egy munkahelyi övezet, legyen egy lakóhelyi övezet, legyen egy szolgáltatóövezet, meg legyenek ilyen zöldövezetek, ahol az emberek pihennek. Tehát eleve úgy tervezték a várost, de akkor még kisebb városokat, kisebb gépkocsi birtok nélkül hogy eleve elkülönült. De ez Na például most... jól működik mondjuk egy 50 ezeres településnél, ahol, ahol a, a méret olyan, hogy tulajdonképpen biciklivel gyalog, Igen. negyed urlat körbejárható, vagy bejárható. Még egy még, még egy még kisebb léptekű városnál. És ez az iparosodás korában nem volt rossz, amikor a füstös, szajos ipartelepeket el kellett különíteni a lakó területektől, lakóépületektől, ennek ez volt a eredeti funkciója. Na most nyilvánvalóan egy város nem olyan, hogy 5-10 évenként átépítjük, hát nem lehet. És ez a várostervezésnek a mai dilemmája, hogy hogy lehet úgy átalakítani a várost, hogy ezeket a funkciókat egy optimális ö, változatossággal, keveredéssel helyezzük el a városban, hogy belátható és gyalogosan kerékpárral megélhető távolságon belül az alapfunkciókat elérjük. Na most hát ez rendkívül nehéz feladat a város tervezők számára, mert a koncentrált jellegű szolgáltatások nem illenek bele ebbe a képbe, mint a szupermarketek, amelyeknek egyébként még más problematikája is van, mert ezek többnyire konzerv kajákat, nagyban egy csomagolásban, de mégiscsak nagyon csomagolva, tehát egy műanyag életformát sugalnak és kényszerítenek rá bennünket. A mit tudom, te tejtermék minőségét megőrzi fél évig, két évig című történet, hát el tudjuk képzelni, hogy mi van abban a tejtermékben, meg mi nincs. Tehát egy műanyag életformára inspirálnak bennünket, egy mirelit életformára. Ö, emellett tehát a városi közlekedést is hihetetlenül megdobják. Na most ugye az lenne jó, ha egy-két kilométeres sugárokörön belül a teljes alapellátás biztosítva lenne. Ez lehetséges oh, egyébként? Ugye? Minden további nélkül lehetséges. Hmm. Minden további nélkül lehetséges, e és viszont nagyon komoly szabályozást igényel. Csak most meg ugye tudjuk, hogy ez a neoliberális gazdaságfilozófia tombon és Örjöngés. De egy Nemféle korlátozást nem akarnak a gazdasági életben megengedni. Nyilván ez túlzás, mert valamit kell, de gyakorlatilag ma már a piac irányítja a szabályozási folyamatokat, és nem pedig a társadalom igényei, nem pedig a városlakók igényei. Na most azért egy pillanatra álljunk meg. Igen? Itt van Budapest, ugye? Ennek az átmérő körülbelül 25 km. Mm. Hogyha ezt fel akarod osztani mondjuk két kilométeres körökre, akkor nem tudom én, hát körülbelül a ahány kerület, annyi biztosan lesz belőle, annyi kis terület, de azoknak hogy kéne egymással összhangba lenniük, hisz mindegyikben mindent nem lehet megvalósítani. Igen, na most a fenntarthatóság elmeletét maga a természet nyújtja, a természet pedig társulásokból álló, laza kooperáciából, kooperációban lévő arrendszereknek az összessége, rendszere, és egy nagyvárost úgy kellene elképzelni, mint sok-sok-sok sok kisvárost egymás mellé rakunk, amelyek jel az a kooperációban vannak. Nyilvánvalóan egy budapesti balettintézetnek egynek kell lenni, mert kell egy kétmilliós város ahhoz, hogy egy balettintézetre igény legyen, de bizony a, a kisebb egységek, mint egy önálló kisváros tudnak működni. Nyugaton ma már itt-ott képítettek ilyen Urban Village-nek, Városjégfalunak nevezett kis város negyedeket, amelyek egészen-egészen falusiasak olyan ö, értelmezésben, hogy felszín alatti a és a felszínen bizony gyalog, biciklivel, babakocsival, rollerrel és bőrkösoljával közlekednek az emberek. Megélhető ö, életet élve és fókuszba állítva a kommunikáció, információs társadalom lényegét az élő emberi kapcsolat. Ez csökkenti a közlekedés igényét, vagy pedig egyszerűen a föld alá dugja? Csökkenti is. Csökkenti, csökkenti, csökkenti mindenképpen. A második pedig a föld alá dugja természetesen. De ez utóbbi én szerintem nem annyira nagyon jó, mert amit a föld alá dugunk, arra úgy gondoljuk, hogy az megvan oldva. Hát pedig attól még ugyanannyi attól használunk a föld a részben a szóval ne környezet és nem olyan vészes. Nyilvánvalóan az emberek mobilitását fönntartja. De miután ezek a kisebb egységek nem tudnak minden igényt kielégíteni, hiszen az embernek időnként van olyan vágya hogy elmenjen az operába, elmenjen egy koncertre, megnézzen egy kiállítást ezeket nem lehet a város levinni, revinni, vagy egy új cipőt akarsz venni, vagy butort akarsz cserélni ezekkel kielégítésére szükség van a, a, a tömegközlekedésre tehát ezt, ezt egy nagyváros ma már nem tudja nélkülözni. Na most az, hogy a föld alá tesszük, valóban nem látjuk és nem fordul meg az agyunkba, hogy mekkora energiával működtethető, De mégis sokkal, sokkal jobb, mint hogyha a felszín feletti egyéni az letedés van, vagy tüszögő autóbuszok a államánya. Úgyhogy, tehát én úgy képzelem el, nyilván ez elmélet, hangsúlyoznám ez elmélet, mert a városokat egyik napra varázsütésre átalakítani, buldozereket sem lehet odavinni, hogy na akkor most átépítünk. Nagyon hosszú folyamat hogy kicsi az igények jelentős részét önellátó módon biztosítom. Városrészeknek a halmaza, laza hálózata kellene, hogy legyen a nagyváros, hogy ne kelljen 5 kilométert a munkahelyre elmenni, vagy bölcsödébe, vagy a napi bevásárlásra. Na most a, a kereskedelmi láncolatok, szupermarketek ezek ellen dolgoznak és sajnos a tömegközlekedés a gazdaságtalansága is ez ellen dolgozik. És a tömegközlekedés sokszor már a nagyon-nagyon sok személygépkocsi hátráltatja, tehát nem tud megfordulni a kocsi a járatidőn belül, mert minden lámpánál hosszú-hosszú sorok vannak, és a rengeteg személygépkocsi akadályozza. Uh -huh. Tehát rá vagyunk szorulva, vagy, vagy például én, én elég gyakran megélem, hogy bevásárló szacsókkal bizony-bizony, az új típusú buszokra alig lehet fölférni, mert nem mert erre van kitalálva, nem a városi tömegközlekedés szolgálja igazából véve, hanem szervezők álmának, álmának a megvalósulását sokszor. A másik pedig az, hogy, hogy az államnak igenis kell venni hogy keményen támogatnia kell a városi tömegközlekedés, különben egyszerűen be fog fagyni a városi élet. Hát én nekem hétfőregény 8 nyolc van órám az egyetemen, áttettük fél kilencre, mert szinte nem lehet bejutni. A, ez az nem Budapest, Pest, szóval ugye, ne felejtsük el, ez Pécs, mindenki, ami azért egy kis városnak számít. Na most uh, kulcskérdés a, a közlekedés. Kulcskérdés az, hogy felismerjük-e a fenntarthatóság lényegét a nyugati ember számára? Egyik fontos üzenetét, hogy önkorlátozást kell valamilyen módon. Akár a, a józan belátás és a tisztalélekkel megtesszük, amit meg tudunk tenni. És ez az ugye, amit mi, mi egy is megteltünk? Összeszorított szájjal azt mondjuk, hogy igen, meg kell tennem, és korlátozom magamat, és csak akkor ülök a kocsiba, amikor az valóban nagyon indokolt. És ezt az időt, energiát én felszabadítom arra, hogy élvezem a madár alcsicsérgést, a zöld a növényeket, a nyílóvirágokat, még ha vagy spitbang akkor is. annak is megvan a maga napi szépsége és üzenete. Tehát nagyon-nagyon sok számon fut ez a élhető, fenntartható város. Mindenképpen komoly problémák vannak. Én nem mondanám azt, hogy válságban van a város. Ez egy jellegzetes történelmi helyzet, amiben mi magunk döntései napéletformánk hoztuk magunkat. Ezeket a problémákat meg kell oldani, és el kell állítani a, a városi funkcióknak az egészséges arányát, tehát a... A benne lakó ember szellemének, lelkének igényeire is oda kell figyelni. Nem csak a gazdaság élet profitban, forintban, dollárban mérhető igényére. Köszönjük szépen. Hajnal Klárát hallották, a Pécsi Egyetem tanárát. Két hét múlva jelentkezünk ismét ezzel a műsorunkkal. Én is köszönöm a figyelmet. Viszont hallásra.